«Буремний перевал» Емілі Брунте Розділ четвертий Як же все так легко люди підпадають під чужий вплив і пливуть за течією? Я, що тільки не вирішив триматись подалі від будь-якого товариства і дякував долі, яка закинула мене у таке богом забуте місце, я, слабкодухий невдаха, що боровся зі своїми песимістичними настроями і відчуттям самотності аж до вечора, був, зрештою, змушений капітулювати. Вдавши, що хочу розпитати про господарські справи, я забажав, щоб місіс Дін посиділа зі мною під час вечері. Я ще сподівався, що вона почне про щось провадити і пожвавить мене своєю розмовою. Або принаймні приспить. «Ви живете тут уже досить довгий час», – повів мову я. «Здається, якось говорили, що вже 16 років». «18, сир». Я приїхала сюди, щойно одружилася хазяйка, щоб прислуговувати їй. Після її смерті хазяїн залишив мене тут за економку. «Он як!» – запала мовчанка. Я побоювався, що вона не така вже й балакуча, хіба що тільки коли мова заходить про її особисті проблеми, які навряд чи здадуться мені цікавими. Вона сіла, склавши руки на колінах і поринувши важкі роздуми, а за кілька хвилин у неї вихопилося. «Ах, від так усе змінилося!» «Так, так...» – докинув я. «І ви багато чого хорошого звідали на віку, правда?» «Багато! І поганого теж!» «О, якраз зверну розмову на сім'ї мого орендодавця», – подумав я. «Чудовий привід зав'язати розмову! Та й ота гарненька дівчина-вдова хочеться мені знати її історію. Чи з цих країв народом? чи, що ймовірніше, з якихось екзотичних земель, тому її грубі тутешні аборигени не бажають визнати її за свою. З цим наміром я поцікавився у місіс Дін, чому Гіткліф здає трашку Роскрейндж в оренду, а сам живе у домі значно гіршому. Хіба він не має достатньо грошей, щоб утримувати такий маєток? «Має, сер, відказала вона. Ніхто не знає, скільки у нього тих грошей, і щороку їх стає дедалі більше. Так-так, він багатий і міг би жити ще й у кращому домі, ніж цей. Але він дуже заощадливий. Я б навіть сказала, скупий. Навіть якщо він вирішить перебратися до Ташкорс-Грейнджу, то, ледве зачувши про гарного орендаря, ніколи не втратить можливості отримати ті свої кілька сотень. Дивно, і чого б то людям бути такими пожадливими, коли на світі вони самі-самісінькі? У нього ж був син, здається. Так був, та він помер. А та молода леді, місіс Гідкріф, вдова, вона була синовою дружиною? Саме так. А звідки вона родом? Госер, та це ж донька мого покійного хазяїна, її дівочі ім'я Катрина Лінтон. Я і виростила бідолаху. Дуже б мені хотілося, щоб містер Гіткліф перебрався сюди. Тоді б ми знову були разом. Як? Катрина Лінтон? Здивовано вигукнув я. Але по хвилинних роздумах переконав себе, що це не моя примарна Катрина. Тоді, значить, переді мною тут мешкав чоловік на імені Лінтон. Продовжив розмову я. Так і він. А хто цей Ерншоу? Гортон Ерншо, який мешкає з містером Гідкліфом. Вони родичі? Ні, він племінник покійної місіс Лінтон. Тобто тоді він доводиться молодій леді кузеном? Так, її чоловік теж доводився і двою рідним братом. Один із ватерного боку, другий по батькові. Гіткліф був одружений із сестрою містера Едгара Лінтона. «Я бачив над вхідними дверима у Боремному перевалі вирізблене прізвище Ерншоу. Це давній рід?» «Дуже давній, сер. І Гортон, він останній із них лишився, так само, як наша Кетті з Лінтонів. «То ви були у Боремному перевалі?» «Вибачте, звичайно, що допитуюся, та я так хочу почути, як вона там». «Місіс Гіткліф?» «Ну, вона виглядає дуже добре». Гарна дівчина, хоча, думаю, не вельми щаслива А вже ж, це й не дивно А як же вам припав до душі господар? Наш друзяка доволі важку вдачу має, правда, місіс Дін? Важку і гостру, мов точельний камінь Що менше маєте з ним справ, то краще Мабуть, чимало довелось йому пережити, перш ніж він став таким грубим посідачем Ви знаєте щось про його минуле? Я знаю про нього все. Все, крім того, де він народився, і хто були його батьки, і як він заробив свої перші гроші. А Гортона він узяв і випхнув із родинного кола. Як зозуленяви виштовхає з гнізда свого побратима. І тепер безталанний хлопчина, мабуть, єдиний з усіх не здогадується, як жорстоко його одурили. Ну, місіс Дін, із вашого боку було б справжньою щедрістю розповісти щось, Цікавеньке про моїх сусідів. Відчуваю, що інакше не засну. Тож будьте ласкаві, посидьте тут годинку і потеревеньте зі мною. О, з радістю, сер. Ось тільки но знайду собі якесь шиття і сидітиму стільки, стільки заважаєте. Та ви, здається, добряче промерзлий, о, наш дрижаки хапаєте. Треба вам випити щось тепленько, щоб вигнати цю застуду. Добросерда жіночка вискочила з кімнати а я присунувся ближче до вогню. Моє обличчя пашило, а тіло кидало в холод. До того ж, мої нерви були напнуті, як струна. Тому мені було навіть не зле, а, скоріше, боязно, що події останніх днів ще дадуться в знаки. Вона невдовзі повернулася з паруючим горнятком та своїм рукоділлям і, поставивши питво на полицю біля коменка, влаштувалася поруч, очевидячки втішаючи, що я так легко пішов на контакт. Перш ніж переїхати сюди, почала вона без зайвих припрохувань. Я майже весь час жила у Буремному перевалі. Моя мати винячила містера Гіндлі Ерншоу, батька Гортона, а я звикла бавити хазяцьких дітей. Також я виконувала різні доручення. У косовицю допомагала гребти сіну, а в домі робила все, що мені загадували. Одного чудового літнього ранку Пам'ятаю, саме пристигли жнива. Старий містер Еншоу, хазяїн, зійшов вниз у дорожньому вбранні і, загадавши Джозефові на декілька днів справунків, повернувся до Гіндлі. До Кеті. І до мене. Бо я їла разом з ними вівсянку. І каже синові. Ну, мій гарнюньо, я сьогодні вирушаю до Ліверпуля. Що тобі провести?» Обирай, що хочеш, нехай тільки це буде щось не надто велике, бо я й туди, й назад йтим пішки. 60 миль в один кінець. То не близький світ. Гіндлі обрав скрипку. Тоді батько те саме у міськеті. Їй ледве виповнило 6 років, але вона вже правильно їздила в і тому попросила батіжок. Він і про мене не забув, бо мав справді добре серце, хоча інколи й поводився доволі суворо. Пообіцяв мені принести повні кишені яблук та груш. Поцілував своїх діточок, попрощався та й пішов. Довго тяглися для нас ті три дні, що його не було, і мала Кеті весь час допитувалася, коли вже татко повернеться додому. Місіс Еншоу сподівалася, що він прибуде на третій день до вечері, і відкладала трапезу годину за годиною. Та він усе не приходив. Літлахи втомилися постійно бігати за ворота і виглядати батька. Врешті стемніло, місіс Еншоу б поволі... Еншо вкладати дітей спати, та вони слізно просили не робити цього. І от десь близько одинадцятої двері тихенько рипнули, і увійшов господар. Він так і впав у крісло, одночасно стогнучи і сміючись, і попросив, щоб до нього й не підступали. Він був ледь живий і не повторить такої подорожі хоча б і за коня, і за півцарства на додачу. Мене наче заганяли до смерті Поскаржився він, розгортаючи кожуха, якого доти тримав завиненим у руках Дивися, жінко, скільки живу ще такого на долю не випадало Але ти мусиш прийняти його як дар божий Хоч він і чорний, із пекла. Ми оточили хазяїна Поверх голови міськеті я змогла розгладіти брудне та обідрене чорняве дитинча Було витко, що малий давно вміє говорити і тим більше ходити а з лиця він був навіть старший за Катрину Та коли його поставили на ніжки, він тільки роззирався довкола та плів якісь старобарські штуки, які ніхто не міг зрозуміти Я налякалась Та й місіс Ерншу була ладна виштурхати його за двері Вона накинулася на чоловіка, допитуючись, як він додумався взяти цього циганського підкатька в дім Коли в них є власні годуванці І що він тільки збирається з цим робити, і чи не збожеволів він часом взагалі Хазяїн спробував був усе пояснити, та він справді просто знесилі від утоми. І все, що я змогла розібрати в перервах між хазяйчиними вирощаннями, було те, що він побачив на вулицях Ліверпуля, голодуючи бездомне дитя. Підібрав його і почав дошукуватись, чиє воно. Та цього не знала жодна жива душа. І обмежений часом і грошима він вирішив закраще взяти мале з собою, аніж влазити у марні витрати там, Якщо він уже вирішив взяти на себе таку відповідальність, не можна було лишати дитину там, де її знайшли. Результатом цієї оповіді стало те, що моя хазяйка заспокоїлася, Містер Ерншоу наказав мені відмити і вдягти малого, учисти і вкласти спасти разом із дітьми. Поки мир не було відновлено, Гінтлі і Кеті Ерншоу вдовольнялися лише спогляданням. Потім обоє почали порпатися у батькових кишенях, шукаючи обіцяні подарунки – Хлопцю було вже 14 років, та коли він витяг скрипку, точніше все, що від неї залишилося, тобто жалюгідні уламки, то розрюмсався вголос. Кетіш, довідавшись, що батько загубив її батішка, поки панькався з чужаком, почала зобускалити та плювати в хлопчика. І зрештою заробила від батька смачного ляпаса, що мав навчити її манерам. Діти на відріз відмовилися ділити з малим своє ліжко чи навіть кімнату а я вчинила нерозумніше, вклала хлопчину біля сходів, сподіваючись, що завтра його вже тут не буде. Та він випадково прибився до дверей містера Ерншоу, мабуть на його голос, і там таки хазяїн його і знайшов. Після розпитувань я була змушена зізнатись, і за таке малодушне і жорстоке ставлення мене вислали з дому. Такою була перша сімейна зустріч із Гіткліфом. Повернувшись назад за кілька днів, я бо не думала, що мене вигнали навічно. Я дізналася, що вони нарекли його Гідкліфом. Це було ім'я їхнього сина, який вмер іще малим. Звідтоді воно стало знайді і за імення, і за прізвище. З міскеті вони тепер потоваришували. А от Гіндлі Еншов не злюбив його з першого погляду. Та й я сказати правду також. Ми безсоромно цькували, хлопця». Мені бракувало розуму, щоб відчути власну несправедливість, а хазяйка і слівця за нього ніколи не замовила, хоч і бачила, як його кривдять Він здавався сумирною замкненою дитиною, мабуть звик, щоб і з ним так поводилися Зносив побої Гіндлі Ершом без сліз, наче так і треба, а на моїй щіпки лиш голосно супів та викочував очі Наче то він сам ненароком забився, а я тут ні до чого Така сумирність лютила старого містера Ерншоу. Він бо дізнався, що його син кривдить бідного Безбаченка, Так хазяїн називав хлопця. Він надзвичайно прихилився до Гіткліфа. Вірив кожному його слову. Щоправда, той говорив мало і здебільшого правду. Цяцькався з ним більше, ніж із Кеті, що була, як на батькову улюбленецю, надто вже неслухняною і виредливою. Отак і з самого початку хлопець посіяв у домі ворожнечу. По смерті місіс Ерншоу, менш ніж за два роки по тому, молодий хазяїн призвичаєвся вбачати у своєму батьку радше гнобителя, а не друга, а в особі Гіткліфа, зазіхальника на власні синівські права та дедалі примножував ці почуття. Спершу я йому співчувала, та якось діти захворіли на кір. Мені випало їх доглядати, і це змінило моє ставлення. Гіткліф хворів дуже тяжко, і коли йому ставало зовсім зле, він просив, щоб я сиділа поруч Думаю, він відчував, що я багато для нього роблю Та не здогадувався, що не з власної волі Але, скажу я вам, він був найтихішою дитиною Яку коли-небудь тільки випадало глядіти нінькам Це відрізняло його від інших дітей І врешті трохи розтопило лід Кеті з братом страшенно мене виснажували Він же був сумирним, мов ягнятко хоча у прагненні не завдавати зайвих клопотів ним керувала лише затятість, а не м'яка вдача. Він одужав. Лікар стверджував, що значною мірою і саме завдяки мені, і хвалив такий гарний догляд. Я розчулена подібним визнанням пом'якшала до того, кому я ним завдячувала. Таким чином Гінлі Ерншофт втратив свого останнього союзника. Та все ж я не змогла б по-справжньому прихилитися до Гіткліфа. І частенько дивувалася, як це хазяїн міг душею упадати за таким відлюдьком, що, наскільки я пригадую, ніколи не виявив жодного знаку вдячності до свого покровителя. Не те, щоб хлопець не мав чим завдячувати, він був просто нечулий, хоч, звичайно, чудово розумів свою ваду над серцем хазяїна і знав, що варто слово сказати, і всі домі кинуться виконувати його забаганки. Пригадує, містер Ершоу якось купив на ярмарку дві коників як раз по одному на кожного з хлопців. Гідклів вибрав собі кращого, але тваринка скоро почала накульгувати. Побачивши те, він звернувся до Гіндлі. «Ти маєш конячками помінятися зі мною, бо мені моя не подобається. А як не схочеш, то скажу батькові, що цього тижня ти мені тричі надавав духопелів і покажу йому свою руку, а вона вся в синцях, аж по плече». У відповідь Гіндлі показав йому язика та заїхав в ухо. «Краще зробити це зараз же», – насідав Гіткліф, відскочивши на небезпечну відстань до воріт. «Все це відбувалося у стайні. Все одно ж доведеться, бо як я розповім про твої стусани, тобі мало не видасться». «Забирайся звідси, до нощику», – заволав Гіндлі Ерншоу, схопивши чавуну гирю для зважування картоплі сіна. «Кидай», – відповів Гіткліф, незворушно стоячи на місці. І тоді я розповім, як ти хвалився, що виженеш мене з дому, коли помре батько, і подивлюся, чи не вижне він тебе першим. Гіндлі Еншоу пошбурив у нього гирю і влучив просто в груди. Гідклі впав, як підкошений, та зразу ж підвівся на ноги, блідий та задиханий. Якби я його не вдержала, побіг би прямцем до хазяїна, і, послуговувачись своїм фізичним станом, зміг би сповна насолодитись помстою. «Ну то бери мого коня, циганча!» Мовив юний Ерншов А я молитимусь, щоб ти скрутив собі на ньому шию Бери його, ти проклятий жебратський слизень Забери в мого батька все, що він має Тільки тоді він побачить, хто ти є насправді чортів виродку Бери, бери, сподіваюсь, він тобі вив'є всі твої мізки Гідкрів пішов, відв'язав коня і повів його у стіло Він проходив саме повз Гіндлі, коли той збив його з ніг І не чекаючи на результати своїх старань, кинувся бігти Мені було дивно бачити, як швидко хлоп'я прочуняло. Знову зібралися на силі та продовжило своє діло. Хлоп'я поміняв лошаті, сідло і збрую, а тоді трохи посидів на в'язанці сіна, щоб перебороти млість від падіння, перш ніж піде в дім. Він легко згодився, бо я сказала вдома, що синці йому наставив кінь. Коли він отримував що хотів, йому було начхати на те, що будуть говорити потім. Жалівся він справді так рідко, що я дійсно вважала його незлобивим. Та як ви надалі побачите, це вираження виявилося помилковим.